Jag tänkte, ni är ju så pass gamla här så ni har ju säkert varit utsatt för detta. Ni vet, den här dagen när man för första gången måste förklara det här med blommor och bin för sina barn. Det var en pojke som följde med sin pappa på en affär, en nybyggd affär här i Gävle. Och så gick de förbi, ni vet, det här stället där det hänger såna här grejer som vi pojkar måste ha ibland. Man brukar ha det på någonting som på latin heter Ulguttum står nuppen. latin det förstod ni. Jo, så de gick förbi det här stället då och då stannade pojken till för han visste ju inte vad det här var så han stannade till sig. Pappa, pappa, pappa. Ja, vad är, det? vad är det? Vad är det här för någonting då? Ja, tänkte farsan, nu är det dags. Ja, du förstår min son, det här är någonting som vi pojkar måste ha för så kallad säker sex. Jaha. Ja, men pappa, här är det två stycken, varför är det det då? <hör> Jaha. Det är ju ungdomar det förstår du. Det är en gång på fredag och en gång på lördag. Ja, men pappa, herre paket med fyra stycken i vad Ferredero! Ja, det är väl för lite äldre ungdomar det förstår du. Det är två gånger på fredag och två gånger på lördag. Ja. ja, men pappa, herre paket med tolv stycken i vad Ferredero! Ja, det är väl för oss papper, det är en gång i januari, en gång i februari.